Inna alhamdulillah nëhamadhuhu nëstainhuhu nëstafirhu Nën a'udhu billahi min shururë nënfusina Nën sëi'ati amalina Min yahdihi l'ahum fela mضilë l'ahum Min yudil fela haadiy l'ahum Wa shabën la ilaha illa Allah wahdahu la shareke l'ahum Wa shabën muhumad an'abduhu wa rasuluh Ya ayu al-lazhin aamna tukullaha haqq tukatih Wa la tamutunna illa wantum muslimon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 Yuslih lakum a'ma lakum, yagufir lakum zunobakum. Wem yutin laha wa rasulahu, faqad faz fauza n'azimah. Amma ba'd, fa inna asdak alha dithi kitabu Allah. Wakhaira alha di, hadiu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa sharra alamur muhdathatua, wakul muhdathat bid'a, wakul bid'a, wakul bid'a, wakul bida'a, wakul bida'a, wakul bida'a, wakul bida'a, wakul bida'a, wakul bida'a, wakul bida'a, wakul bida'a, wakul bida'a, wakul b Vazdojmë me temën tonë të tauhidit, për cilën kemi folur por shumë hiptë. Sepse tema e tauhidit është tema më e rëndësishme të cilën duhet ta njohë çdo musliman me detajet e vetat. Rëndësia saj varet nga rezultatet që ka njeriu prej saj teme. Njohja e tauhidit është njohja e thelbit të fesë islame dhe mos njohja e të ohidit e qon njëriun direkt në gjëhenem. Gjithashtu njohja e të ohidit dhe mos zbatimi ti e qon njëriun me njëherë në gjëhenem. Nëse njëriu ga bon në një qështë i tjetër të fesë, jo të të ohidit, shpresohet për të falje. Ndërsa falja në temën e të ohidit është më largë ti, Se sa në shdojtë temet jetër së dhe mos kër kemi të bëjmë me të qeshtet e shirkot Shokvanis në Allah subhanu wa ta'ala Të uhidja është ta njësosh Allah në madhuruar në adhurim Ta njësosh atë në shdëgjë që i takon vë të mati Të drejtojsh me shpirtin tënë totalisht për nga Allah subhanu wa ta'ala Ta jetojsh jetën tënë dhe i nënshtruar nda Allah në madhuruar Dhe vetën dhe i ti Ky është të uhidji Dhe kundër të arëti është i bërë shok Allah më dhëruar Në adhurim Ose ti bërë shok Allah duke besuar Që ato gjere që i takojnë vetëm Allahut I takojnë diku i tjetë përvechti Të besor se diku i tjetë përvechti Allahut Ka ato gjere që i takojnë vetëm Allahut në të përtet, Dhe i vetëm aji i ka Dhe një për i qështjeve Në të cilat njeri ju mund të bjerë Në shirkë është shërkja e rihas, su e fajsis, të dukesht për parë njerëzve Ta bësh një vej për jo për hirtë Allah subhanu wa ta ala Por ta bësh atë, por të dukur për parë njerëzve Dhe i person I cili e bëm një vej për që është adhurim në vetë vete Jo për hirtë Allahot Por e bëm për të dukur për parë njerëzve A i nuk ka të ka Allah as një loj shpëblimi, as një loj sevapë Sëpse ve prati nuk është për Allah. Allah subhanu wa ta'ala thotë në Kur'an, Ya ejuha lëdhina amënu, la të bëtilu sadaqatikum bil menjë o lë adha, këllëdhi yunfiqu ma lëhur ria anë nësi, wa la yuminu billahi o ljëmë lë akhir. Thotë Allah vë ima dhëruar këptim e jetit. O ju që keni besuar, mosi az jesoni sadaqat të uaj, është problemin e tyre dhe më thëmë, duke të reguar që ju i keni dhënë ato dhe duke i munduar njërzit me shprejhen që ju i keni dhënë. Sikur se i personit cili e jep pasurin e ti për të dukur për para njërzit nuk beson Allah o dhe ditën e ditën e fundit. Allah i më dhëruar nga të regonu të jetë për ata njërzit cilët e jabin një sadaka edhe në basi e jabin thotë unë kam dhënë sadaka filanit dhe ai fillan a nuk do kujtohet atë ditë që unë kam dhënë të sadaka. Kësh mundim. Dhe Allahu madhuar tregon në këtë ajet një njeriu i cili e shpreh veprën e mirë të dhije ka bër, ai e azhjeson me anë të këtij mundimi. E fshin atë dhe nuk ka mosvabet tek Allahu subhanu teala. Edhe pastaj Allahu madhuar kra kraason këtë azhjesim të, të kësaj vepre, njësoj me personi i cili e bën këtë vepër jo për himtin e Allahut, por për të dukur para njerëzve e bën atë për të dhukur për njerëzë burimier, njerëzi mirë, e kështu me radhë, çdo person që e bën këtë vepër të tillë, për të dhukur për njerëz jashtë e sotë pra ti. Dhe ky është qëllimi përcilin tregomta jetë për treguar, që ai person që e bën një adhurim, jo për hir të Allahut, por për të dhukur për njerëzve, sado lloji i mirë ti adhurimit, sikur ti ngallohet më të lartë atë adhurimit, po që ai bëhet produkt për, për njerëzë asjesohet sepsa i nuk është për Allah subhanu wa ta'ala, nuk është sincer për të, dhe Allah i madhur nuk përnum për punve, vetëm sa të pun që është, me sinceritet është me i khlas, vetëm për Allah subhanu wa ta'ala, dhe nuk ka në të su e fajsi. Gjithashtu ka thënë Allah i madhur për munafikët, për dyfë të tërshët, për atatë të cilët që në origin, besimin e tërë nuk e kam për Allah, por e kam për të dukur për pë Inle l'munafikine ju khadi'un Allahe Wa hua khadi'un hum Thot munafikët përpikjen Që të mashtrojnë Allahun Por Allah është e që i mashtrojnë ta Wa i dha kamu i në salati Kamu kusala Edha ta ku ngrihen për të falu Ngrihen me për të tësi Jura unë në nas Jura unë në nas Dhe më thënë e bëjnë të dhe, dhe primi Për të dukurë për njëzve O lajkon Allah illa qalila, edhe nuk e përmendin Allahun vetëm sepak. Pra kthejeni e jeti duket qartë që këta njerëz janë munafik. Përse janë munafik? Na tregon Allahu me dhëuar sepse këta përpiqen të mashtrojnë Allahun. Si e mashtrojnë Allahun? Ata përpiqen të mashtrojnë Allahun duke e bërë adhurimin që bëhet vetëm për hir të Allahut e bëjnë për sy të njerëzve dhe më anasë mendojnë se mund shfutojnë tek Allahu dhe mund t'u kaloj tek Allahu këllë çështën duke e bërë jo për hir të Edhe fakt që këta ata udhurim nuk e bëjnë për Allahun, por përpiqen për të moshtojnë Allahun, por nuk moshtojnë nëse vetë detyrë normalisht. Fakt është ja ata ku ngrihen për të udhuruar, nuk ngrihen me kënaqësi, nuk ngrihen me entuziazëm që po ngrihen për të adhuruar Allahun, por ngrihen me përtacidh si shumë të madhe. Pse? Se ka njerëz të tjerë që shikojnë. Po tishin vetëm do ta kishin bër ose shkelesh koh ose hiç. Si shka të rëgurë profetit së në Allahu a.s. Fër munafikun Thot a i e vonon në mazin e këndis E vonon, e vonon, e vonon Dhe i sa kur shkon dili afer përëndimit Afer përëndimit duke përënduar Ngrihet dhe i falë Katër rekatët të shpejta E përgujtonë Allahu në, në to shumë pak Ky shembul i këtja jeti që ka të rëgurë Allahu së përëndimit ta Jura unë nës E bëjnë të lëgjejë E për të dukurë parë njëz Kjo të që o tregoj që ky person që e bën këtë lloj gjeje për duk para njerëzve rregullisht, ky është munafik, nuk është besimtar i vërtet. Edhe që është munafik, vendi i tij është në zerrnë e xhennemit. Edhe veprat e tij nuk kanë shpërblim tek ka Allah i madhëruar. Tregohet që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, i thotë Allah i madhëruar, ti njerëzve që nuk kanë bërë veprat për hir Allah të Allahut të gjykimit, shkoni dhe merrni shpërblimin e tyre tek ata për të cilët i keni bërë ato vepra me mbi shpërimin e tyre të kata për cilët i keni bërë këto vepra në dynja. Por të kujt zë shkojnë? Çdo kush përveç Allahut është krijesë. Në ditën ka nevojë për veten e tij dhe çdo kush thohet vetë i me vetë i me dhe nuk posedon asgjë, as dinar, as dehem, asnjë lloj pasurie nuk shpëton vetën e tij, nuk shpëton të tjerët. Edhe i mashtruarshë që mashtron vetën, vetën e tij, vetën e tij, edhe çdo kush mashtron vetën e tij. Ai ka mashtruar Vetëm se ata dhe askën tjetër edhe dhe hyjë në gjëhën e përthullve primi që bënë. Pra nëthë dhe Allah i më dhurur, ëhë huë a khadiuhum, dhe Allah është e që i më ashtrona të anë të vëtetë. Sepse i dhe ata në gjendin tyre, që duke të dy usukur përve prej mirë, por atë amë të vëtetë, janë tek Allah u që ka të ruar. Jithashtu ka të thanë Allah i më dhurur, Fawailu lil musallim, Elladhinu hum an salatim sa hun, Elladhin Mirë për pra ato që falen, nuk është qëllimi thjesht të që falen, por kanë disa cilësi këtë falen. Por ato të, të cilët falen dhe evonojnë namazin e tyre nga kohë e vet, janë të hutuar për namazin e tyre. Ellevihumuraun dhe e bëjnë të të veprimi për të dukur. Domethënë e bajnë namazin, por jo në kohën e vet, evonojnë në kohën e vet, edhe e bëjnë për duk para njerëzve, domethënë thjesht për duk që po falen. Mirë për ta sot Allahu subhanahu wa taala. Këtë që tregom që këto vepra shumë e është shëmtuar tek Allahu subhanahu teala. Edhe sinqeriteti është i njeriu, çdo vepër e mirë që është adhurim ta bëj vetëm për Allahun e motivuar. Dhe çdo vepër që një njeri nuk e bën për Allahun, ai nuk ka shpilib. Dhe nëse këto vepra është adhurim, ai ka gjunaf dhe i shkruhet që i ka bërë shoq Allahu subhanahu teala të. Dhe nëse është vepër dynjaje, nëse e bën për vetë Allahu të, ai ka sevap. Nëse nuk e bën për vetë Allahun, nuk ka asnjë sevap mbasa nuk ka gjë në afë të varet sipas veprës. Gjithashtu profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë inna al a'malu bil niyyat, punët janë sipas niyetit. Ka treguar dietarë që ky hadith është një hadith më madhështor se ka përfshirë të gjithë fenë. Ngaqë ka treguar anta që të gjitha punët e mira, ato që i bën njeriu, ato varen varen në ky sekret, të cilin nuk e shikon askush përveç Allahu madhror që është sinqeriteti, niyeti, ajo që ka nën zemrën e tij. Kto është thëlbi fitores në judit. Dy janë kushtet e pranimit të punëve. Sinqeriteti edhe të vë, të bëhet kjo vepër sipas asaj që ka urdhëruar Allahu i dërguarit i Sallallahu alajhi wasallam. Nëse njeriu e bën një vepër jo me sinqeritet për Allahun, ajo vepër quhet shirq. Edhe së dytja i merr gjunaf, nënë nuk merr asnjë më të shërbim tek Allahu, edhe pse vepra e tij në pamjen jash, e jashme është vepër mirë, por për çfarë humbi? E humbi vetëm për njerëtin e tij, për këtë sekret të zemrës se cilë nuk e shikon askupt me ish-Allah subhanuhu te ala ollë the profeti sallallahu alajhi wasallam inna al-a'malu binniyat punët si janë sipas që qëllimit. Domethën çfarë qëllimi ka një njeri në punën e tij të mirë, atë do marrë te Allahu. Dikush ka për qëllim të arrijë kënësinë Allahut, ai do arrijë kënësinë Allahut. Dikush ka për qëllim të arrijë kënësinë dikujt, ai ka për të arritur atë, por te Allahu nuk ka zgjë dhe nuk shpëton nikëjek. Por do marr gjuna për atë për çka bën, do dënohet nëse nuk pendohet për para vdekjes. Pasajë važë do profeti sallallahu alajhi wasallam thot: "Wainna likulli imrin ma nawaa. Njëdo kush do ket atë që synon. Çfarë synimit ke në zemër atë do ket. Dikush vjen falet, falet për Allah, do i japi Allah dashumin. Dikush vjen falet për syje frejsi ose për qëllime tjera, ai do marr atë që meriton e do t'i japi Allah dashumin që meriton." Pastaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam: "Faman kana hijratuhu ila Allahu wa rasulihi fehijratuhu ila Allahu wa rasulihi." Kush e bën hijretin e tij, emigrimin e tij për Allahun dhe, ti, ti Allah dhe për dërguën e tij, emigrimi i tij është për Allahun dhe për dërguën, domethënë kush e bën për hir të Allahut dhe për të shkuar te dërguari t i sallallahu alej dhe sellem, emigrimi i tij ka të mollë vlerë tek Allahu madhëror. Është quhet emigrim për Allah. Dhe kush e, kush bën emigrim për Allahun në të vërtet, ai ka shpëtim shumë më tek Allahu subhanallahu teala. Edhe kush e bën emigrimin e tij për hir të dhunjas, parash, karrige ose për çfjetiera, ose për himdë do të ndonjë gruaje për t'u martuar me të, hijreti i ti tij dhe emigrimi i ti tij është për shkak të asaj, për këtë ai po emigron. Megjithëse nuk ka shpilib të kollocim me ta. Ka treguar profeti sallallahu alajhi ve sallam emigrimi se emigrimi është nga puna më të madhështore, një prej punëve më të mëdha dhe adhurimeve më të mëdha, të cilët i bën njeriu të jetë është emigroj në rrugt të Allahut subhanuhu teala. Për hir të Allahut mëdhoruaj është aq e madhe kjo veprë sa profeti sallallahu alejhi vesellem ka treguar që 1 prej 70 gjërave të cilet e shkatërojnë njeriu dhe nga veprat më të qija 1 prej 70 është e kundërta e emigrimit. Por tregu vlerën e madhe që ka emigrimi. Është e kundërta e emigrimit që është një njeriu basi ka emigruar, ka ikur në rrugt të Allahut dhe është larguar nga vendi i tij për hir të Allahut të kthehet edhe njëherë që ku ishte. Këtë e kanë çuditur dietarët dhe shumë argumente të sakta e dhënë detu sufra. Dallja e vogël nga fjalë ti të tregoj që emi dini pasta vler shumë madh tek Allahu ta ala. Atëherë, por lese ka vler madh duhet që njërë të jua bëj për hir të Allahut mëdhur. Edhe kur fiton për të dhe vetë për atë për çdo vepër tjetër si kjo. Dhe çdo vepër tjetër që është adhurin për Allahun duhet të bër vetëm për hir të tij dhe jo për dikën tjetër. Tregohet që në kohën e profetit sallallahu alajzi, ka qenë një person i cili emigroi se donte të martohej me një grua e cila quhesh O Mukais. Edhe e qua një sahabat e të muhajgjim u muqajs Emigranti ju muqajsit Kënë nuk emigroj për Allahun Kënë emigroj për sytë e zikë të, zik të muqajsit Edhe në marisha i që emigroj të dhe for nuk Këtë të këllohus Gjithashtu ka thënë profetis Ka thënë Allahu i madhuruar Ena aghë në shura ka janë yani shirk Thëtë unë jam Orta ku mëj për nevojshëm për shirkën Në më thënë një personë që i bërë shakë Allahot dhe e bën Allahun rival dhe ortak me disa tjerë. Në dal gjithë ortak thot Allahu, unë jam më i pa nevojshëm thot. Nëse dikush më shoqëron mua dikë tjetër në një adhurim, atëherë thot ky adhurim nuk është për mua, por për është, është për atë tjetër. Është për atë. Domethënë nuk është për Allahun. Dhe përdesë nuk është për Allahun nuk ka shpëlime dhe ka gjunafën të. Dhe ky është një hadith më të frikshëm, të cilët tregojnë që një person i cili bën shok Allahun me sinqeritetin e tij Vendos diktjetë për meçallahu madhëruar, ai ka qbeshallahu subhanuhu teala, edhe por ai person që i qbeshallahu, ai e ka cënuar tauhidin të e tij, Allahu na ruajt, na shirku. I dashur transmeton Abu Huraira se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Fot personat e parë të cilët do gjykohen ditën e gjykimit para Allahut janë tre veta." Edhe këtë hadith kur e tregonte Abu Huraira, çante ndërsa Ibnat fiket këta të tregon Shufej Rasuhuhi, thotë shkova në xhami, edhe shikoj njerëz që mbetur pranë një personi. Edhe pyet kush është ky thonë ky është e buhureve. Mbas u larguan njerëzit që ndrohej tash më tregon një hadith që ta ka treguar profetit sallallahu alaihi dhe se selamu që të bëj dobbi inshallah. Edhe i thotë e buhure do ta tregoj një hadith. Edhe kur edhe i vë kujton te e buhures me hadithin dhe fillon të qan e buhuret sa gati për të dhënë fikat. Edhe pastaj thotë do të tregoj përsëri, dy herë diçka tjetër, pastaj në 3 di thotë ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Njerëzit e parë që do të shikojnë ditën e gjykimit por Allahu t'i an tre veta. I pari tyre është dëshmorin, el-lestush kidah. Ai person i cili ka rënë është është vrarë në rrugë Allahu subhanuhu te ala. Ky është personi dhjën dhjën dhjën Allah, Allah, dhruar, i parë i cili do të dalë para Allahut dhe i thotë Allahu më dhurohet çfarë ke bërë ti për hijtim. I thotë Allah, unë u vraha për hijtan. Për hën, për tën, në optopër hëm për hir të përhirtëm në rrugën e Allahut dhe u vrava. Ishte dallojë më dhëruar ti u vrave, por jo për hir tim u vrave, për të thënë njerëzit, për të thënë njerëzit trim. Luftëtar, edhe, edhe u tha, "Kjo që ti e morësh për blimin tim, edhe ju urdhon me like-et, edhe u thotë tyre merrreni dhe tërhiqeni zvarr për fytyrë edhe hidheni në xhennet." Dhe hidheni në xhennet. Edhe ashtu ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam Për fund tjetër është një person i cili më ka mësuar dijen. Qoth u rajul ta'allama al-'ilm. Një person i cili më ka mësuar dijen dhe i thotë dhe ka shpërmandar ta mësoj Kur'anin, edhe i thotë, Allahu madhëruar, çfarë ke bërë për hir tim? I thotë, "O Allah, e kam mësuar Kur'anin dhe ua kam mësuar të njerëzve." Dhe i thotë, "O Allahu madhëruar, ti e ke mësuar atë por nuk e mësuar për hir tim, pando hidheni atë në xhenem, edhe hidhni në xhenem." Edhe ashtu një person i cili ishte pasuni ku i madh, kishte parat të madha. Edhe i thotë Allahu më dhuar çfarë ke bërë për, për hir tim? Po thotë Allahu, un kam pasur pasuri madh, dhe të madhe e kam dhënë ato për, për hir tënd. I thotë Allahu më dhuar ti ke dhënë por tu thën që ti je bujar, do ti e morësh shpëlimin ton për njerëzve, prandaj hidheni ato në zjarrin e xhennemit, edhe hedhini ato në zjarrin e xhennemit. Fot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, këta janë tre personat e parë, të cilët do hidhen në xhennëm. Allahu na ruaj. Bashkëfjalë madhështor nuk di se çfarë mund thotë njeriu i shkret, njeriu i cili i bën shok Allahu subhanuhu teala. Ktoja vallaj hadith është shumë frikshëm. Një person i cili nuk fursor për i më zemrë, këto hadithe me vërtet zemra e tij është e vdekur. Duhet që njeriu këto hadithe i ketë përpara syve të tij në çdo moment, që i vin shejtani dhe i bën aty bezvese për tu larguar nga sinqeriteti dhe për ta bënë një vepër, jo për hir të Allahut subhanuhu teala. I dashur transmeton nga Busaid al-Qudri se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë A të juve, të regojë juve, a të të regojë juve së që farë më frikson mua për ju më shumë se sa vetë mesihot dhe gjali. A të regojë së që farë më frikson mua për ju më shumë se sa vetë mesihot dhe gjali. I thonë pojë, dërgujë Allah. Thotë, shirë ku i shetë. Ky e shëj që e frikson të profetin s.a. më shumë për omejtën e ti se sa vetë dhe gjali. Së të mos për sahaba dhe brezimi më stëre. Thotë, shirë ku i shetë. Oti ç'i një person të ngrihet të falet, edhe ta zbukuroj namazin e tij sepse po e shikon dikush tjetër. Ky lloj veprimi është më i frikshëm, thot Profeti sallallahu alajhi wasallam për mua, sesa me sifrin dejalu ka frikë se sa dhe do bin në, në këtë thotë, i më shoj tjetër me sifrin dejalu. Ne këta rregon që sy e fytyësia është shirk i fshehtë. Njeriu duhet vetë sigurt burrë mirë, mund të duhet vetë sigurt në tauhid, në njëson Allahun e madhëruar, po arishun veprimi bën jo për hir të Allahut duke mësë të buktuar edhe në këto mërë dhe i shkathroat. Pra në kanë tërguar djetarët, kanë thëmë, kush e shikon vetën e ti të sinqert, atëherë sinceriteti ti ka nevoj për sinceritet. Nusë Allah në më rruar, në rruaj në sjetës. El hamdulillahi wa salatu wa salamun ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selefët e parët tan për të rurruar vetën e tyre në sjellëfsia, i fshihnin punët e mira siçi fshehin kriminalet e krimet e tjera. Pse? Sepse ata donin që këtë punë të mirë të di vetëm Allahu i Madhëruar që shpërblimin ta presin vetëm për ti dhe jo për krijesave. Për këtë arsye dha ata i fshihnin këtë punë të mirë qite dieto vetëm Allah dhe askush tjetër dhe kjo është më e pastër për sinqeritetin e njeriu. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka nxitur që njerëzit bëjnë të bëjnë punës të qehojse. Ai sa tregon për sadaka, për sadaka në cilën ka vlerë madhe tek Allahu i madhëruar, po e jet me të djalhin dhe nuk e di dhe, majtë dhe e majta se çfarë ka thënë djatha. I jep shëhu atë. Ose një person i cili është i vetmuar dhe i lotojnë syt për hir të Allahu i madhëruar, vetëm kurse kush e shikon askush. Edhe kështu më radh tregon disa vepra, të cilat të cilat bëhen në vetmi, që nëse i bën një vetmi, atë do të trogojë me vërtetë për sinqeritet. Trogohet një herë që e buo Imam Al-Bahili, shkon edhe shikon një person në xhami duke falur dhe ishte në secëdhë dhe po poçonte. Edhe i thotë, ti sot ti e nuk ka si kur, prim ti sot, po sikur ky veprim që bën tu ti është në shpëtimin tënd, jo këtu. Etu në xhami po shpëtitatë kë tregon domosdhem që veprat e mira duhet shehu që njeriu tihet më i pastër dhe më afër sinqeritetit me Allah subhanuhu te ala shehja vepra e veprat e mira është një prej bazave të cilet e kanë zbatuar selefët dhe e bën në atë se ka kuptim kjo është origjinë por ka raste kur njeriu është e pëlqyeshme ta publikojë veprën e tij të mirë dhe kjo është në atë rast kur ai dëshiron të bëhet shembull i mirë për njerëzit që ato ta veprojnë veprën por hirith Allah subhanahu wa taala që ti të nxitës për njerëzit për ta kryer të llo vepra. Kështu që varda tani e njeriu. Një person e bën një vepër të mirë usht njerëzve. Dhe synimi i tij është që ti nxisit të tjerë për ta bërë vepra të mira. Ky ka sahabë tek Allahu dhe vepra ti është sinqer. Dhe një person e fsheh veprën e tij të mirë se ka frikë se po e morën vesh njerëzit, mund të ndryshojnë njëjeti. Dhe ky gjithashtu ka sahabë tek Allahu subhanahu wa taala, sepse domethënë është në khayr të moh. Tregon një që umr ibn Khattab radhiyallahu anhu pa një person i cili ishe duko farë dhe kështë uru qafën të ti fare. Të dhe formë, kështë uru qafën. Edhe i thotë, O ti i zoti qafës, në ngrie qafën të ndë, se përqendrimi në namaz nuk është të qafë, por është të kzemëra. Përqendrimi në namaz nuk është të qafë, por është të kzemëra, për t'i të reguar që njëriun në namaz, në në në në normal, si shërinë gjithë. Edhe ajo që ësht Për ndaj agjërimi ka një lloj vlere veçantë tek Allahu Subhanetale që nuk na doim me dia sepse nuk duket. Nuk e shikon kush, pa më një azh normal. Nuk e di kush e agjëron apo nuk agjëron, për këtë arsye agjërimi është vepër fshet, një vepër që sinë do Allahu Subhanetale, është vepër madh, në laut, e fshtet, është vepër që ka lloj për turim madh. Dhe nëse e bën një për nit Allahut ai më vërtet ka tek Allahu shurim shumë madh. Dhe ju tregova ti që Umr ibn Khattabi kur ishte prisi besimtarëve i gjuën njerën me shkop edhe kuptoj që i kështë gjyëtur pëdresisht ose gëbimisht edhe i thot merë hapun tëmët prisi besimtarve ki ishte halifje i musliman dhe shtetit ti ishte superfuqi i thot një personit tjesht hezë merë hapun tëmët e të konë i thot kjo jotho do të alethe për hirtë Allah dhe për hirtë tëmët i thot dhe jotho shus kefi të gjithë thot. ose lejë për hirtim ose lejë për hirtim Edhe un do ta di si çfarë problemi ta di domun ta njom do mund të më ke bërë problemu shumë gjaje, por normalisht s'ka problem tek Allahu madhëruar asë që ndarë, ose leër vetëm për hirret e Allahut, edhe këtë tek Allahu problemi. Edhe i thot po e le për hirret vetë, e Allahut, vetëm për hirti. I thot tani po. Po merrni, radi Allahu. I dheu tregon nga libra të Allahut se ka thënë. Ai personi i cili është domun në bën sy ej fajsi, që i bëni vepër për të dukur para njerëzve për syje për faqe. Ajëll ka 3 shenja. Shenja e parë është që ai kur kur e kur e bën adhurimin në vetmi, ai e bën për tac. Do nuk e kryen adhurimin siç duhet. Kur vetëm shikoj një person, i fal dy sunete përpara njerëzve dhe i fal ato kur është vetëm. Wallahi, dallon djaj, wallahi. Mund të që çdoherë për njerëzit këtë rast të tillë. E shikon një person falën xhamit dy sunete, i fal me qetësie, me radhë, mund të qellojë njëherë ta tregon Allah një person që të shikosh se qëra ndodhë me njëri unë kur a i është i vetëmuar, a është sinqerita për jo. E falë e madhë shumë shpënjë, ta di shqe kësë se sinqeritët. Nuk është kësë sinqeriteti. Sinqeriteti është që fshetësia jo të tjetë njësë e si pa me jo të jashme. Ose më mirë, Po qense fshësia jote është më e keqe se pamja jote e jashme, i është katëruar të kolloj motor. Nëse fshësia jote është më e mirë se pamja jote e jashme, i është fituar të kolloj më dhëruar. Dhe nëse është njësoj përsëri i fituar të kolloj subhanallahu teala. Ky është thelbi i fitores njeriu. Prandaj dalliu, për shenjave të, të atij personi që ka sy fshësie është se ai kur falet vetëm është portac. Në kur falet çun njerëzve është aktiv. Fot kur e lavdërojmë i shton punët e mira dhe kur e shanë t'i kush i pakson punët e mira kjo nuk është i sinqert i sinqerti nuk në një kohë dhe felë të njerëzë po e lafëdëruon t'i shtoj dhe po e qese po e, e shanë t'i paksoj për kur në zi punët e mire, e që është punë e mirë e në e parënuar të ka lau e shanë dhe po e lafëdëruon njerëzit nuk dhënë në kjo të regodhët dhe shikodhët se si ka i qenë në sahab i llogarisin vete detyre dhe i masen ato mirë në çdo vepër që bonin. E vendosin vete detyret dhe li jetën peshore dhe i qortonin vete detyret dhe nën nën vlefsoni punët e tyre që bënin në, në, në Afrikë sa mosin pa planuar të kollonë dhuruar. Bureid ibn Husayb shaui profetin sallallahu alaihi wasallam ka marrë pjesë në luftën e Khayberit ndër tjerë dhe thot: "Ishte një rufë në Khayber" dhe unë i gjeta thot në një vend të lartë. Me sa duket ishte një vend ku u ça muri Muri domethënë i kështjellës fejë dhe, dhe ku ngjit nga këtë këtë dhe aty polfond aty në atë vend, po ishte vend i rrezikshëm. Edhe kisha vesh rrobat kuqe, edhe polfond desa mpan njerëz. E thot Burrejt e thot. Edhe pasha Allahu nuk dini islam, islam, islam, në islam ndej veprë të këqija, më më të këqija sa kjo që kanë bërë aty. E quhen ato me veprë të, të këqija pse sepse kishte dalë, kishte bërë para para njerëz, kishte frikë se ka bërë për hyj Allah, po e ka bërë për të dukur. Thotimam dhe hebiu. Mbas kësaj fjale që ka përmendur Buhariu në Husaybi Thott, injorantët e kohës tonë e quajnë të lë veprat të tillë nga vepra më të mëdha, nga xihadet më më të mira rrugut të Allahut, domosë si që produkt për njerëzve. Thot pastaj Imam dhebiu, sidoqë të puna, veprat varen nga niyeti. Mbas e burrejte me atë nëmblepsimin që i bëri vetes së tij, mbase kjo punë mund t'i kthehet i bëhet e mirë tek Allahu subhanahu teala, edhe e planuar të jetë. Kështu që njeriu Nëse e humbet një punt mirë, ose dyshon të që se ka bërë për e të laut, a i mund të arrije të duke akuzuar vetën e ti, që së shumë regu, dhe kjo është të domës doshme, i dhe ashtuar arrije të duke këkuar fali a laut më dhëruar, që të pak të të shkotojnë nga gjunahi i aseve për e përderës është gjallë. Tërgohet nga abde i në bilu babës e ka thënë, njërzit që janë ma për suje fajsis, i janë ata që janë në të Njerëzit që janë më të hapur syve fajsis janë ata që janë më të sigurt për syfajsis. Ai personi i cili më sigurt po thon, unë jam rregull, unë jam i sigurt. Ai është njeriu i cili është më i hapur syve fajsis. Llogjocët e rënë se levet, roni për selevet i cili quhet Husaini, i quhet Yusuf ibn Husain, thotë, gjëja më e vështirë në dynjë është sinqeriteti. Ta bësh diçka vetëm për hir të Allahut, madhëruar, mosket në të asnjë mbeturinë për askënd. Thot sa herë që unë përpichem thot, që ta rëzoj sujfajsin, ajo në mbinë në një formë tjetar. Ajo në mbinë në formë tjetar. Për të rëzoj e një për lutjeve që do të bebesin tarë është i lutat Allah më dhruaj që ti dhruaj, dhruaj, dhruaj sinë qenjitet dhe ta rruaj e tërë me sujfajsia, sepse ku shruaj për sujfajsis, aje shruaj tërë me të vërtet për një që shtetë rëndë ja vlenë që njeriu ti lutet Allahut më të madh për të gjë, sepse nëse shpoton për sa ka shpëtuar dhe nëse nuk shpoton për sa i ka cënuar tauhideve të tij, nëse Allahun e madhëruar të na ruaj nga sëpërësia, të na ruaj nga çdo lloj provojtë circut të dukshëm atë fshet o Allah. Na i fal neve ato lloji circu që ne nuk i, që ne i dim, edhe ato të cilat nuk i dim dhe na mson neve tande që ne ta zbotojmë atë edhe çdo vepër ta bëjmë më të përqetënt Allah na fal junave të gjitha fesin kamel